Някои юдеи, които се занимавали с магия, при изгонване на духове се опитали чрез произнасенето на името на Исуса Христа да изгонват лоши духове казвайки. Заквам те в името на Исуса Христа, когато Павел проповядва. Но еднаш злият дух в отговор им рече: Исуса признавам, и Павла зная но вие кои сте. И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях и като надвина двамата, превъзмогна над тях, така, щото голи и ранени избягаха от оная къща. И това стана известно на всички ефески жители, и юдеи, и гърци, и страх обзе всички тях, и името на Господа Исуса, се възвеличаваше. 19 глава, 15-17 стих Тук ни е показано, че не всеки може да се служи с името на Исуса Христа като магическа формула против духовете. Затова се иска човек да е подготвен и да е във връзка с Христа, който чрез него да извърши това, което се иска. Затова Духът казва: Признавам Исуса и Павла, от тебе не познавам. Това се отнася за всички окултни формули. За да ги употребява човек с успех, трябва да е вътрешно подготвен, чист и безкористен. В противен случай, те ще произведат обратен ефект. Мнозина още и от тия, които правеха магии, донасеха книгите си и ги изгаряха пред всичките. И като пресметнаха цената им, намериха, че беше 15 000 сребърника. 19 глава, 19 стих. Цитирам този пасаж, понеже някои твърдят, че Павел събрал магически книги в Ефес и ги изгорил. А истината е тази, че повярвалите в Господа Исуса Христа, които са се занимавали с магия, намерили, че са им излишни и сами ги изгорили. След това в 20 глава се описва, че той съживил едно момиче, което паднало от прозореца на третия етаж и било мъртво. Но Павел слезе и като падна на него, прегърна го и рече Не се безпокойте, защото животът му е в него. 20 глава 10 стих И момичето се съживило. После Павел предприема дълго пътешествие в което обикаля всички места които е посетил по-рано и основал църкви крайната точка на това пътуване е Рим където той пристига като затворник понеже като бил в Ерусалим юдеите искали да го убият и затова войската го взела под своя закрила и след това се явява пред управителя на Фест после при Феликс и цара Грипа който поискал да бъде пратен в Рим при Кесаря, защото бил римлянин. В своята обиколка Павел много пъти е предупреждаван да не отива в Ярусалим, защото там го чака нещо лошо. На път за Иерусалим той се отбива в Кесария у благовестителя Филип, който имал четири дъщери-девици, които пророкували. И след като бяхме преседели там много дни, един пророк на име Агав Слезе от Юдея и като дойде при нас, взе Павловия пояс да си върза ръцете и нозете и рече. Ето що казва Светия Дух. Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, чийто е тоя пояс и ще го предадат в ръцете на езичниците. И като чухме това, и ние и тамошните го молехме да не възлиза в Ерусалим. Тогава Павел отговори, «Що правите вие, като плачете, да ми съкрушавате сърцето? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Иерусалим за името на Господа Исуса Христа. И понеже Той беше неумолим, ние млъкнахме и рекохме, «Да бъде Господнята воля!» 21 глава 10-14 стих И отива Павел в Ерусалим. Там вече е имало настроение против него. И като бил в храма, нахвърлили се върху него и го извлекли вън от храма. И когато щеле да го убият, стигнало известие до хилядника на полка, че целият Ерусалим е размирен и той взел войници, и отишъл при разбунтувания народ. И като вижда Павла, заповядал да го оковат в две вериги, и разпитвал кой е той и що е сторил. Завежда го в крепостта, за да не бъде убит от евреите. В крепостта Павел говорил на юдеите и тук разправя как му се явил Исус пред Дамаск. И той тръгва в този път, като им разказва целият разговор с него. След това хилядникът го изкарва пред Синедриона и пред тях Павел говори и понеже между тях имало и фарисеи и садокеи, той казал, че го гонят, понеже вярва възкресението и се скарали фарисеите и садокеите. И хилядникът го взел от тях, и го върна в крепостта. И през следващата нощ Господ застана до него и рече Дързай, защото както си свидетелствал за мен в Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим. 23 глава, 11 стих След това хилядникът го препраща на управителя Феликс там пред него и пред жена му Павел излага учението на Исуса Христа. След това Феликс е сменен от порции Фест. Понеже Фест по предложение на юдеите иска да го заведе в Иерусалим да се съди с тях. Затова той казва Аз стоя пред Кесаревото съдилище, където трябва да бъда съден. На юдеите не съм сторил никаква вреда, както и ти твърде добре знаеш. След това идва цар Агрипа с жена си и Фест казва на грипа, че не намира вина у него и понеже той се отнася до кесаря, решава да го изпрати. Тогава Павел говори пред Фест и Агрипа и жена му, като се излага цялата история и как му се явява Исус от невидимия свят и той тръгва в неговия път. Тук Павел отново излага своето видение пред Дамаск, където Исус му казва «Но стани и се изправи на нозете си, понеже за туите се явих, да те назнача служител на това, че си ме видял». И на онова, което ще ти разкрия, като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам да им отвориш очите, да се обърнат от тъмнината към светлината. След речта на Павел, Фестия грипа се съвещават и казват, че този човек можеше да бъде пуснат, ако не се беше отнесъл до кесаря. В 27 глава след това се описва пътуването по море от Палестина до Рим, по време на което имало няколко инцидента, при които Павел предупреждава за опасността, но не го послушват. Действително, корабът се разбива, но те са спасени. И понеже за много дни не се виждаше слънце ни звезди, и силна буря напираше, То изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А подир дълго, неядене, Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате, да не се дигаме открит, та да не ни постигнеше тая повреда и загуба, но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби. Но само корабът. Защото Ангел от Бога, чийто сама си комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред кесаря, и ето Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, Господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй, както ми бе казано. Обаче ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. 27 глава, 20-26 стих И действително, бурята ги докарва до остров Малта. Тоземците ги посрещат много добре. Понеже валяло дъжд, наклали огън. И Павел взел един куп храсти и ги хвърлил в огъня. И една змия е хидна излязла от топлината и се залепила на ръката му. А земците, като видяха змията, как висеше на ръката му, думаха помежду си, без съмнение, тоя човек ще е убиец, който, ако и да се избави от морето, пак правосъдието не го остави да живее. Но той тръсна земята в огъня и не почувства никакво зло. А те очакваха, че ще отече или внезапно ще падне мъртъв. Но като чакаха много време и гледаха, че не му става никакво зло, промениха мнението си и думаха, че е Бог. 28 глава, 4, -ти, 6 -ти стих. А около това място се намираха именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски три дни. И случи се, попливият баща да лежи болен от треска и дизентерия. А Павел влезе при него и като се помоли, положи ръце на него и го изцели, като стана това, и другите от острова, които имаха болести, дохождаха и се изцеляваха, които и ни показваха много почести. И когато тръгнахме, туриха в кораба потребното за нуждите ни. 28 глава, 7-10 стих А когато влязохме в Рим, Стотникът предаде, запрените на войводата. А на Павла се позволи да живее отделно с войника, който го вардеше. 28 глава, 16 стих. След това той събира юдеите от града и им говори за Исуса Христа. Но повече не го приемат, защото той им казва за да знаете че това Божие спасение се изпрати на езичниците и те ще слушат. А Павел приседе цели две години в отделната поднаем къща, гдето приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и с пълно дразновение получаваше за Господа Исуса Христа, без да му забранява някой. 28 глава, 28, 30, 31 стих. Така завършват деянията на апостолите, в които са изнесени много окултни факти, които посочих последователно и които са изнесени в самата книга. Всички тези факти показват, че апостолите са били посветени и са разполагали съзнание и сила заради което езичниците често ги вземали за богове.